mani yangu yanguni kwamba umeshinda salama salimini mpenzi msilazaji karibu kuifata tarifa banto na ambayo tunazana muktasari wake okay. Chama apediriki nasima kupukia shingu upande uteuzi wa sirikali mpia wa hii alhamisi kikidae kwamba sirika ni sirikali si shirikishi Kwa upande wa sirika parsel na alohimza la ya kupadili mwenende lu kutuwa kwenye mandela kudumu Sirika hilo nasima kwamba sirikali nzuri nili ambayo na kuja kupatisha jawabu masuala ambayo na kabili taifa na wazalishaji wa mbegu bora mkoani Gitika katika katika washa wameitaka serikali kuapunguzia bei huku ikilipa simu pesa na wadawa wa Vyama vya ushirika wagoza licha jini wambe kubora na opia watoe sehemu nyingine Na huko mkua ni rumo ngeni kusini mwaburundi kutanzi chwa hivi karibu teknolojia mpya ya ulinzi wa misitu Kwa haya na mgini yu karibu ni jinalangu Moise Misago Eric Uimana anangoza mitambo Isanga nino Habari Kamili Chama apende kina nasema kupokea shingo upande marekebisho ya serikali yaliyofanyika Alhamisi hii kulingana Gabriel Gabriel Banza Witonde mwenyekiti wa chama hicho serikali mpya haijumuishi mawaziri kutoka ngazi zote za siyasa tofauti anamtaka rais wa jamhuri kunda serikali shirikishi kwa upande wake forstand kumaana mwenyekiti wa shirika Parsem anona kwa serikali ambayo inaweza kuteuliwa ni ile ambayo itapatishia majibu masuala ambayo anaikabili taifa tumsikilize ileta ihindutse hakazi yindi kitoka kunakuwa nyingine. Raia wanakuwa na hitaji kwa masuala nyeti ya uchumi yanakuwa na kabili taifa yatapata suluhisho kama uhaba wa bidhaa. Ni kuwa Burundi tunakabiliwa na matatizo pamoja na umaskini. Serikali itaonekana kwenye kazi katika kupatishia majibu masuala hayo. Jambo jingine naweza kusema kuhusu mawaziri wa teule. Ninavyofahamu kila mmoja alipewa wizara ambayo naweza majukumu. Tunachoweza kushauri serikali ni kufanya kazi katika umoja wake na kuwa serikali yenye dira moja na kuwa na programu yenye kuandika ambayo inatekeleza pia yenye kuchukumlia kwenye mabadiliko mengi na kuwa pia serikali ambayo haiyokopi masuala na kutoogopa jambo hili au lile. Ikidei kwamba ikigusa sola hili inaungua masuala ambayo ya likuwa ya naugopwa Tutarajie kwamba ya kazi kwenye uwazi Jambo jingine iwe selekali ambayo majibu yake yanapatikana napatikana Bada ya kushirikisha wadau wengine kutokana na kuwa waziri hawezi mambo yote Iwe pia selekali ambayo inawasiliana na wananchi Ili pafamike nini kidatekelezwa tusikabiliwi na matatizo kisha Usisiki kauli ya waziri kuhusu swala hilo na kutafutwa na wana habari bila mafanikiyo Serikali idihirike kwenye vitendo Fusten ndikumara mwenyekiti kiti wa shirika Parsem amekua akitafsina mwezetu medar nionhuru na baadhi ya wakazi wa jijela Bujumbura wanasema kufurahishwa na uamuzi wa wakuruhusu wa kuruhusu kwa mara nyingine kuingizwa kwa bidhaa za sukari, simenti na kadhalika. Wanaji hao waliozungumza na kituo hiki Ijumaa hii wana matumai kuwa bei ya hizo itashuka ili wananchi wote waweze kuzipata. Baada mapumziko kidogo tu tunaendelea. Isanganiro. Ikwa ni saa 7 dakika 26 tuendele na tarifa hii, wazali wa mbegu bora, kuwa serikali inapaswa kutuwa ruzuku kwa mbegu. kama inavufanya kwenye mbolea kemikali. Walisema hayo alhamisi mjini gitega wakatu wa warsha ya wizara na sima miya kilimo wakurugenzi wa mikua wa kilimo na wakilishi wa vyama vya ushirika wa kuzalisha mbegu katika uh, katibu mkuu katika wizara inaushulikia masola kilimo amblieleza kuwa ombi, ombi lao nilamsingi na wanatathmini namna watafanya kazi ombi hilo jandoje irakoze na mengi zaidi Katika warsha hiyo wazalishaji wa mbegu bora wajidhihirisha hasira zao wakidai kufanya kazi na kupata hasara hisha hatungimana mwenyekiti wa muungano wa vyama vya ushirika vya wazalishaji wa anaona kwamba serikali inastahili kuwatolea sehemu ya pesa wazalishaji wa mbegu kama ilivyo kwenye mbolea kemikali akidai kuwa sera ya uzalishaji bora ni ya serikali kuhusu wasiwasi wasi huo Emmanuel Ndorima na katibu wa kudumu katika uizara ya kilimo anabaini kuwa ombi la wazadishaji hao wambegu nila musingi anazidi na kusema kuwa wanafanya kazi swala hilo ambalo linapaswa kupasishwa na balaza la mawazidi amaendelea na kusema kwa upande wake katibu mkuu kwenye mungano wa wazadishaji wambegu bora marike bachanamu ali rejere ya dosadi zinazo jitokeza katika ugavi wambegu bora anaomba kuepo kwa na vigezo katika ugavi wambe bora, Kusu dosari hizo Emmanuel Indorimana katibu wa kudumu katika wizara ya kilimo alikiri dosari hizo na kuweleza kwamba makosa ya popande zote Na kuataka wasimamizi wa swala hilo kushulikia swala hilo na wazali shaji wambe bora, kwa kwenye majukumu yao Shukran Jean Dedier Irakoze na Muda usizidi mwezi mmoja umetolewa kwa watengenezaji wa mikate kujiandikisha kwenye ofisi ya Viwango BBN wakati wa mkutano waandishi wa habari ijumahi hii Profesa Severesse Kengera kiongozi mkuu wa ofisi BBN anaeleza kuwa Viwanda vingi vya kutengeneza mikate haviwakilishi mikate kwa mujibu wa viwango. Katika mkutano huo huo, Profesa Sinaikengera anajadiliana na na wakulima wa mboga mboga wanaomwagilia maji machafu pamoja na biashara wanaotumia vifungishio vya urejeshaji ikiwa ni pamoja na machupa plastiki wakati ni matumizi ya papo hapo. Tumsikilize anatafsana wazetu Omer abantu twari twasabye yuko boza bakitunganya kugira abakire ku isoko viwanda vidogo vidogo tiliotaka kujisalimisha kwenye kito chetu ili kuweka sokoni bidaa zao zinazoeneza vigezo wangi wao walikuja viwanda tutaviwekea jopo itakayochunguza ikiwa bidhaa zinazouzwa zinatimiza masharti tunataka kuendelea shughuli yetu ya kuchunguza ukamilifu wa kwa bidhaa na huduma zinazotolewa. Mifano iliyotolewa hapa ni wale watu wanaopakia mkavibaya wa uzagi wanawalagai wateja wao kwa kwa chenga chenga. Watu wanaopakia vibaya mifugo, wanapoileta machinjioni mginibu jumbura na watu wanaodandia magari. Yote hayo kuonyesha kuwa mambo siwa mazuri. Zaidi ya hayo ni wakulima wa mchicha wanaomuagilia mashamba yao kwa majibu. Ya mifereji kuliko kutumia majisafi ya bombani Watu wanaotumia chupa za plastik zilizotumiwa Kwa kuziokota popote pale siku zilizopita Tuliwambia kuwa mtu anahitaji hati ya uzuri wa bidhazake Akiwa bado anafungia mzigo wa wateja wake kwenye chupa hizo hapewi hati hiyo Jawabu ni wajiasili ya mari kuzalisha machupa mengine safi ya kufungia mzigo kama vile mawezi ili tunusuru maisha ya raia kipindi hiki ambacho macho pasafi hajapatikana watu watafute mbinu mbadala kugira ngoo aboneke ingene bigenda na kwa kuhitimisha tarifa barini ni kwamba teknolojia mpya inatumia kamera za uchunguzi katika uhifadhi wa mazingira itatekelezwa hivi karibuni nchini ili kuifanya sekta hiyo kuwaya kisasa Leondas ndzigi maam wakilishi wa kishiria wa shirika la uifadhu wa ko anasema kuwa sekta hiyo ambayo iko nyu ambayo iko nyuma chini Burundi lazima iwe ya kisasa katika warsha kuzindua mradi huo katika mji katika mkoa Burundi Alhamisi beki masaa 2:00 mkurugenzi mkuu ofisi ya kuhifadhi mazingira amesema kwamba sera hiyo ni, ni jwabu kwenye ofisi yake ambayo inakabiliwa na ukosefu wa walinzi wa misitu Nilipoti yake Jean-Pierre Misago inasomwa na Romualde Niwabivuze. Kuringala na Leonidas Nzigijima kiongozi wa shirika la kulinda mazingila aliebuni mfunma huo burundi Charity ene wakati katika wifadhi wa misitu kama ilivyo katika mataifa mengine. Hapa nafitua kuwa hivi karibuni watatumia tatumia ili kuraisisha kulinda misitu na kukusanya data kuhusu viumbe hai wanao kama misitu ni humo. Sehemu ya kwanza ya muradi huo utakao fanywa majaribio katika hifadhi ya buruli inahusu uzalishaji wa miti asilia na kuhamasisha wakazi wa, wa maeneo hayo kupenda mazingira tayari imeanza kutekelezwa awamu ya pili ya zoezi la kuweka kamera litakaloambatana na kunolea ubongo wa wafanyakazi wa kituo UBPE kwa ushirikiano na chuo kikuu cha Burundi itatekelezwa Januari mwakani kama anavyoeleza Leonidas Nzigi Yimha. Beke masa ya tungimaa na mkurugenzi wa kituo WPA chakulinda mazingila nchini Burundi analiza kuwa mfumo huo unakuja kama suruhu la uhaba wafanya kazi linaro kabili kituo anacho kiongoza. Mwanzoni muamuradi huo unawafadhiriwa na uongoza wa msitu nchini Marekani zitawekwa kamela sita katika hifadhi ya Burundi inayo hesabia kwa hektare 303 kisha zizagazo katika hifadhi hiyo kabla kutekrezo katika hifadhi zote za inchi. Shukran, Romi Walde. Niwevi Vudzenani kwa ripoti yako ambayo inatufikisha kwenye majira saa 7 dakika 33 amba pola ziyada. Sine, ispokwa tu. Ni kutere mshananganu na shukrani yote ambao. Mtega siyotangu mwazodi mwisho. Ni msikulupiafuni mitambo, Eric Uyimaana na kutakia ni mchana mwema kwa harini. <muchanmukua>